Таємниці лісею Кондор Розділ перший. Як народився ліцей. Серед казкового лісу здіймалася висока скеляста гора. І на захмарній вершині тієї гори у розкішному мармуровому палаці жила родина гологолових і голошиїх грифів Кондорів, найбільших і найсильніших птахів світу. Родина невелика, всього троє. Грифон Грифонович Кондор його дружина Грифонія Грифонівна та синок Грифа. Грифон Грифонович був президентом Пташиної Республіки. Хоча ніхто його, чесно кажучи, на цю посаду не обирав. Та коли проголосили республіку, не було ані якісенького сумніву, хто буде президентом. Адже всім відомо, що президентом завжди обирають найрозумнішого і найдостойнішого. А такими, як правило, вважають себе найсильніші. І сорока з Крикикулія, без усяких виборів облетіла всю пташину республіку, всім сповістила, хто віднині президент. До речі, Грифон Грифонович і справді був добрячий, нікому зла не чинив. Отож, родина Кондорів жила у любові і пошані. Хоча ці любов і пошани були так би мовити на відстані. У Мармуровий палац ніхто ніколи не залітав, мовляв занадто високо. Крім сороки з Крикикулії, яка по суботам приносила на хвості новини. Грифона Грифоновича та Грифонію Грифонівну таке життя цілковито влаштовувало. Все одно вони майже весь час проводили в небі, ширяючи у висоті. А от Грифу це не влаштовувало аж ніяк. Грифа без товариства нудився страшенно. І от одного разу сорока з Крикикулія принесла на хвості приголомшливу новину – у казковому лісі на Великій Галявині відкрилася спеціалізована лісова школа з ведмежою мовою викладання. Там вчилася лісова дітлашня, зайчик Кося Вухань, їжачок Колько Колючку, вовчиня Вовчик Вовченко, лисиня Рудик Лисовенко, рисеня Раїска Мняу, козиня Зіна Бебешко та інші симпатичні збірятка. І викладачі були прекрасні – пантера Ягуарівна – Бегемод Мамонт Африканович, Макак Макалкович та інші кваліфіковані педагоги. Почувши про це, Грифа витріщився на тата й маму і рішуче сказав. Ход сюди школи. Грифа шепелявив. Але далі, щоб вам легше було читати, ми цю його особливість підкреслювати не будемо. Тю! Скривив Дзьоба Грифон Грифонович. Ну а що тобі та школа? Та ще й зведмежуємо мову викладання. «Де ти палакатимеш тією мовою? Щось я не бачив летючих ведмедів. Хочу до школи!» – вперто повторив Грифа. «Не вигадуй, синко, не вигадуй!» – лагідно сказала мама. «Хочу до школи!» – втретє повторив Грифа і, биркицнувшись на підлогу, задригав ногами і завирішав так, як уміють верещати лише пещені діти відповідальних батьків. Грифон Грифонович і Грифонія Грифонівна розгублено перезирнулися. Вони завжди губилися, коли їхній єдиний коханий синочок влаштовував істерику. «Лети вже, Грифонія, до тієї школи. Хай вона сказиться!» Махнув крилом президент. «Записуй!» І Грифонія Грифонівна полетіла. Директор лісової школи Бурмила Михайлович Ведмідь зустрів її дуже привітно. Навіть поцілував лапу. Все-таки дружина пташиного президента. Пригостив кавою з медовими тістечками, але прийняти грифу до школи категорично відмовився. Пробачте, будь ласка, але ми птахів не приймаємо. У нас школа винятково звіряча. Пташиних предметів ми зовсім не викладаємо. У нас і вчителів таких немає. Даруйте, великодушно, але не можу. Розводив лапами Бурмило Михайлович. Тьху на вас і на вашу школу, думала Грифонія Грифонівна, летячи додому. Хоча цілування лапи їй сподобалося. Грифон їй лапу ніколи не цілував. Та хіба тим дзьобом поцілуєш? Почувши про відмову, Грифа знову біркицнувся на підлогу до гори дригом і заверіщав так, що батькам аж вуха позакладало. Грифон Грифонович спробував заспокоїти сина. Та начхайте на ту школу, я ніколи в школі не вчився, а бачиш, президент. Ну що вони, ті звірі, у нашому пташиному житті розуміють? Вони ж пігмеї, лазуни, у них же нема больоту, вони тільки падати вміють. Ляп і на землю, і гаплик, а ми крилаті, ми літаємо. І ти ж, Гриф, наш рід найдавніший, найславетніший з усіх пташинних родів. Ми походимо від міфічних грифонів, таємничих крилатих істот з головою орла і тулубом лева. Ми ширяємо в небі вище від усіх птахів. На що мені те шаряння? заверщав грифо. Я хочу до школи. Ну, що робити? Безпорадно подивилася президент на дружину. Доведеться, мабуть, організувати для нього нашу пташину школу спеціалізовану. зітхнула вона. «Якщо вже організовувати, то не школу, а ліцей, щоб терти носа тим плазунам», – сказав Грифон Грифонович. «О, правильно!» – підхопила Грифонія Грифонівна. «А оскільки це у казковому лісі, то хай називається не ліцей, а лісей. Такого навчального закладу ще не було ніде. Лісей Кондор з орлиною мовою викладання. Звучить?» – погодився Грифон Грифонович. Перш за все почали шукати директора. Не самому ж президентові займатися організаційними справами. Йому ніколи. У нього високі справи. Йому треба ширяти у небі. Спершу думали, що директором буде хтось із орлів. Орлина ж мова викладання. Але всі орли відмовлялися. Під різними приводами. А один чесно зізнався. Не орлина, це справа. Панькатися зі шмаркатами, пташенятами. «Ще якось годину викладати, мову, півбіди, а відповідати за весь педагогічний процес, вибачай, президенте. Форма правління у них була демократична. Примушувати орлів Грифон не міг. Довго перебирали вони з дружиною пташині кадри і нарешті зупинилися на кандидатурі старого сивого ворона. Кар... Карлович Воронюк усіх запевняв, що йому понад 200 років і що він був особисто знайомий із багатьма історичними особами і нібито навіть сідав на капелюха самому Наполеону Бонапарту. Правда, не всі у це вірили. Ворони стільки не живуть. Проте перевірити було неможливо, бо свідоцтва про народження птахам не видають. До речі, Кар Карлович так гарно розповідав про свої історичні зустрічі, що слухати його було дуже цікаво. Кар Карлович лягодиться з першої Відкаркувався, а тоді погодився. Кому ж, як не йому, викладати історію? Один з найважливіших предметів лісової програми, який, як правило, викладають саме директори. Орлину мову ви... погодилися викладати Шуліка Сапсанівна, іноземні мови – справжні іноземці – Мадам Какаду, Сеньор Фламінго та Гер Вальшнеп. Математику Тук Тукович Дятел. Географію викладали двоє – Лелек Лелекович – південні пташинні перельоти і Гагара Альбатросівна, північні пташинні перельоти. Нічне бачення викладав Пилип Пилипович Пугач, пташину Пильність – Сойка Сойківна Сойка, музику і співи – Тьохтьохкович Соловейко, а фізкультуру – Коршак Соколович. Після того, як штат учителів було укомплектовано, почали набирати учнів. Крім грифи до першого класу були зараховані – каченя Крякс, гусиня – Гелгуш, індиченя Пиндик, зозуленя – Кука, шулічиня – Шуля, шпаченя Пак, лелеченя Льолик, ворониня – Карпуша, чижик – Пижик, двоє хлопчиків-горобчиків Чик і Чирик та дві синички-сестрички Цінь і Цвірінь. На цьому прийом було припинено. Бо то вже буде не лісей, а пташиний базар сказав Кар Карлович. Знайомство. Батьки принесли на крилах пташенят і розлетілися у своїх пташиних справах. Пташенята юрмилися перед дверима класу, чекаючи дзвоника. Першого дня у школі учні, як правило, проводяться по-різному. Хтось стоїть тихесенько по-під стіночкою, тримтить дрібненько, придивляється, прислухається, мовчить. А хто навпаки, хвилювання своє приховує, прикриває балаканиною. Це здебільшого ті, хто намагається одразу пробитися у лідери. Мультики про качені історії, звичайно, всі бачили? Спитав Крякс. Класні мультики, правда? Всі погодилися. Мультики справді були класні. І Крякс наче зійшов з екрана. Такий був схожий на героя мультсеріалу. Шанси на лідерство він мав незаперечні. А ми, гуси. «Найбільший мороз, найбільший холод витримуємо», – сказав Гелгуш. «Аж мінус 110 градусів. Чого це тільки ви? І ми теж», – вигукнув Крякс. «Ага, тільки гуси і качки, більше ніхто. Навіть білий ведмідь витримує тільки 80, а тоді замерзає, а ми – ні». Гелгуш уже й погоджувався ділити лідерство з Кряксом. Та все-таки зробив останню спробу взяти гору. А взагалі ми, муси, Рим врятували. Кар Карлович вам на уроці історії про це обов'язково розкаже. Та Пиндик не захотів чекати майбутньої розповіді Кара Карловича і сказав. А ми, індики, найближчі родичі динозаврів, які жили 65 мільйонів років тому. О Хоч пташенята ще й арифметику не вчили, і скільки-то 65 мільйонів не зовсім чітко собі уявляли, але про динозаврів чули, і тому на Піндика подивилися з цікавістю. Шанси на лідерство з'явилися і в нього. А ми, шпаки, дуже здібні до мов, заявив пак. Я, наприклад, знаю мову земноводних і плазунів. Усій пака подивилися з повагою. Але ніхто з вас майбутнє вгадати не може, а ми з запросто, – сказала Кука. Скільки на куємо, скільки й проживеш? Слухаючи все те, Грифа тільки посміхався. Вони ще не знали, хто він такий. Кажеш, майбутнє вгадуєш? А от гадай, що зараз буде? Їхидно спитав Грифа. Кука розгубилася. А що, перший урок буде? Ні, ще до першого уроку. Не знаю, я ще маленька, а я знаю. Зневажливо пхикнув Грифа. Зараз ви всі позамовкаєте, коли дізнаєтесь, хто я такий. А хто ти такий? Спитала Кука. Я Грифа. Гордо випнув він груди. Кондор, твій тато? Кука запнувся. Президент, сказав Грифа. Це він для мене лісей варлаштував щоб мені не нудно було. Пташенята похнюпилися, опустили голови. Чого це ви всі скисли? Вигукнув Грифа. Ану ж, бадьорише, і не мовчіть, бо це не цікаво, я так не хочу. Пташенята ще нижче опустили голови, і кожен подумав одне й те саме. Ні, я в цьому ліцеї вчитися не хочу. Дзузьки, хай тільки заберуть мене сьогодні після уроків, Лапи моєї тут більше не буде. Аж тут продзвенів дзвінок. Перший урок був урочисто ознайомлювальний. На ньому директор лісею Кар Карлович знайомив учнів з учителями. Говорив про навчальну програму, про завдання, які стоять перед школярами, про високі показники у навчанні та поведінці і таке інше. А насамкінець додав. Щойно наш Ташейний парламент за поданням президента прийняв закон про обов'язкову початкову освіту для всіх пташенят. Вам пощастило бути першими. До лісею прийняли крак кращих з крак кращих. Ви мусите довести це своїми успіхами і своєю поведінкою. Пташенята перезирнулися сумно і безнадійно. Виходу не було. Батьки не посміють порушити закон. Доведеться таки вчитися. Грифа переможливо усміхався. Терорист Грифа Взагалі-то вчитися у Лісеї було цікаво. Тук-Тукович придумував такі метиковані задачки, щоб ташенята дуже швидко навчилися рахувати, складати і віднімати, множити і ділити. І орлиної мови Шуліка Сапсанівна навчала так не просто, а з вигадкою, з фантазією. На кожне слово розповідала якусь пригоду, і те слово вкарбовувалось у пам'ять одразу і назавжди. Так само і викладачі іноземних мов мадам Какаду, сеньор Фламінго та гер Вельчнеп весь час розповідали на уроках різні цікавинки з життя країн, мови яких викладали. На уроках географії Лелек Лелекович та Гагара Альбатросівна не лише розказували, а й показували відеофільми, зняті під час пташиних перельотів. На заняттях Кар Карловича пташинята аж дзьоба роздзявляли від захвату. Історія взагалі цікавий предмет, а коли її викладає сам учасник історичних подій, то й поготів. Хіба можна лишитися байдужим, слухаючи, як відважний Кар Карлович з'йомнув саму імператрицю Катерину II, коли вона у 1775 році ліквідувала Запорізьку Січ, або коли він накаркав поразку Наполеонові у 1812 році? А уроки тьох Тьохковича Соловейка були суцільним концертом. І все було б добре, якби не Грифа. Грифа пташенят просто тероризував. З одних він сміявся і кепкував, тих дражнив, а від тих чогось вимагав. То принеси йому за кордоном жувачки, хоч у самого її повно, то віддай йому свій ножик, ручечку, олівець або що. А найстрашніше було те, що Грифа весь час вимагав, щоб його розважали. І найулюбленішою розвагою була ворона. Гра дуже примітивна. Треба було скакати на одній нозі, підібгавши другу, і намагатися плечем збити супротивника, який теж скакав на одній нозі. Хто не витримував, ставав на дві ноги або падав, той програвав. Оскільки Грифа був найбільшим у класі, то вигравав завжди, звичайно, він. Перерви стали для плашенят суцільною мукою. Тільки надиринчав дзвінок на перерву, Грифа вискакував у коридор і кричав. У ворону! Граємо у ворону! Па-па-па! І всі мусили одразу скакати на одній нозі. Грифа по черзі збивав кожного радісно галасуючим. Ех ви, слабаки! Ха-ха-ха! Лети на землю! А тепер ти! Ура! Я переміг! І не було від того Грифа ніякого спасу. Та от одного разу таємниця перша. Був урок історії. Грифа сидів біля вікна, задерши дзьоба, презирливо позирав на однокласників. Він любив уроки історії, розповіді про війни, про перемоги. Щойно він, не перерві, граючи у ворону, позбивав усіх на підлогу і тепер почувався мало не Олександром Македонським. Кар Карлович саме розповідав про машину-катапульту, якою користувалися під час воїн давні греки та римляни. Катапульти кидали на відстань у сотні метрів кам'яні ядра, колоди, бочки з гарячою смолою. І... Кар Карлович не доказав, бо в цю мить через відчинене вікно влетіло тухле яйце і вцілило у самісінький задертий дзьоб. А з надвору почувся веселий сміх. о Катапульта. Прохопився крякс. Клас аж вибухнув реготом, але мудрий Каркарлович одразу відчув небезпеку. Постраждав же синок президента, і миттю вилетів у розчинене вікно. На дворі, скільки сягало око, не було нікого. І здивований Каркарлович повернувся назад у клас. Ташенята вже не сміялись, а застигли у напруженому мовчанні. І одразу ж до класу влетіла через вікно Грифонія Грифонівна. Вона саме ширяла в небі над палацем і почула несамовите грифене верщання. «О боже!» – вигукнула Грифонія, схопила грифу і вилетіла геть відмивати. Урок було припинено. Провели термінове розслідування, але воно нічого не дало. Лісей містився у приміщенні Мармурового палацу, що був зведений над величезною прірвою, і жоден звір не міг би дістатися його вікон. Отже, яйце кинув хтось крилатий. Але вся справа була в тому, що від вікна ніхто не відлітав, його б обов'язково побачили Кар Карлович та Грифонія Грифонівна, яка ширяла у цей час саме під вікном. Але ж не могло яйце саме влетіти у вікно. Ташенята збуджено шушукались. Може, хтось із вас когось підмовив це зробити. Кряк спильно глянув на однокласників, але всі присягалися, що не підмовляли. «Хто б не кинув, молодець!» – сказав Геллуж. Ніхто не став заперечувати. «Може, хоч тепер він схаменеться і не буде нас мучити?» – сказала Кука. Але сподівання її виявилися марними. Наступного дня чистенький вимитий грифа зустрів їх словами. «Начувайтесь! Вам це так не менеться! Я певен...» що це хтось із вас організував. І я все одно дізнаюся. А тепер у ворону. Через п'ять хвилин всі вже лежали на підлозі, а Грифа переможно риготав. Особливо дісталося Кряксу. Грифа не тільки збив його, а ще й потоптав ногами. Оце тобі за катапульту. Таємниця друга. Це сталося на уроці літання, який проводив Коршак Соколович. У спортивному залі мармурового палацу був спеціальний тренажер. Ташенята по черзі піднімалися на вишку, надівали пояс із гумовими розтяжками, що кріпилася обабіч вишки до стін, і махаючи крильцями стрибали. Якщо літати ще не виходило, розтяжки не давали пташеняті впасти, пасти, підтримуючи його, гайдали, і це було так приємно і весело, що всі верещали від захоплення. Про всяк випадок, внизу під вишкою була ще й сітка, як у цирку, коли виступають повітряні гімнасти. Тож літання було одним з найулюбленіших уроків пташенят. Не урок, а суцільна гра-розвага. Всі стрибали по черзі. У деякого, наприклад, у Чижика-Пижика, у хлопчиків-горобчиків Чика і Чирика, літання вже майже виходило. А у Крякса, Гелгуша, Шулі, Пака, Льолика ще не дуже. Але всі весело виріщали, ойдаючись на розтяжках. І от на вишку заліз Грифа. Він підійшов до краю, подивився своїми банькатими очима на сітку і вже збирався почепити пояса. Як раптом, несподівано, полетів униз. Пружна сітка підкинула його до гори. Він впав на неї знову і знову полетів у гору. Грифа підлітав, як м'ячик, і виріщав. «Негідники! Паразити!» «Пігмеї! Негідники! Паразити! Пігмеї!» Це було як у цирку. Птаченята аж на підлогу лягали від реанту. Коршак Соколович нарешті пригальмував сітку, допоміг грифі злізти і спитав. «Що сталося? Хтось мене штовхнув звідти, пробрався на вишку і пхнув мене. Та не було на вишці нікого», – запевняв його Коршак Соколович. Ти просто, мабуть, оступився. Втратив рівновагу і... Що я дурний? Не оступився я. Хтось мене навмисне пхнув. Я добре відчув поштовх. Наполягав Грифа. І тут раптом з вишки, де не було нікого, пролунав сміх. Усі вражено перезирнулися. Це був той самий сміх, що й тоді за вікном. Таємниця третя. На уроці спів Тьохтьохкович Соловейко... Розучував з пташенятами урочисту кантату на честь відкриття лісею. Зробімо так, сказав Тьохтьохкович. Спершу хором заспіваємо державною орлиною мовою. Ми крилаті лисеїсти, вміємо не тільки їсти, мов багато знаємо, ними і співаємо. А тоді кожен окремо по черзі заспіває арію своєю рідною пташиною мовою. Зрозуміло? Зрозуміло, зрозуміло. Загомоніли пташенята. Ну, тоді. Тьохтьохкович змахнув диригентською паличкою пташенята дружно заспівали. Ми кролаті лісиїсти, вміємо багато їсти. Стоп, стоп! Загукав Тьохтьохкович і застукотів диригентською паличкою піпітру. Це прекрасно, що ви у вас такий хороший апетит. Але треба співати. Вміємо не тільки їсти, а далі. Мов багато знаємо. Багато мов, а не багато їсти. Пташенята дуже сміялися, дивуючись, як це вони так усі дружно помилилися. Ну, ще раз. Почали. Тьохтьохкович знову змахнув паличкою, пташенята заспівали і вже правильно. Молодці, вигукнув Тьохтьохкович. А тепер кожен своєю мовою. ну ма. кря Кря-кря-кря-кря. Заспівав крякс. Гел-гел-гел-гел. Заспівав гелгуш. Ку-ку, ку-ку, заспівав кука. Дійшла черга до грифи, і раптом він заспівав. Ква-ква, ква-ква. Всі засміялися, думаючи, що він жартує. Але, схоже, грифа не жартував. Ні, грифо, це не по грифському, це по жаб'ячому. Так тільки жаби квакають, дово як треба. Грифа роззявив дзьоба, але з горла в нього вилітало знову. Кваква! ква Ква-ква! Ташинята знову засміялися. Не кантата, а квантата! Вигукнув крякс під загальний регіт. Всі знову засміялися. Ну, заспокойся, заспокойся, Грифу, Підбадьорював його Тьохтьохкович. Це нервове. Давай ще раз. Але й утретє замість гривського орлиного клекоту з горла грифи вирвалося жаб'яче квакання. Пташенята вже не сміялися, а лише вражено перезернулися. І тут згори просто зі стелі почувся знайомий рейд. Педна рада. Кар Карлович скликав термінову педна раду. «Панове!» – сказав він. «У нашому ліцеї коїться щось незрозуміле. Якась кар, кара боже!» Хто це робить, не збагнув. Може, якийсь кар... карлик чарівний невидимий? Але звідки він узявся і чого він хоче? Які будуть думки з цього приводу? Вчителі тільки крилами розводили. Конструктивних пропозицій ніхто поки що не мав. Нарешті спромоглася на слово Шуліка Сапсанівна. А давайте пригадаємо, чи були скарги від батьків? Може, це хтось із ображених з тих, кого ми не прийняли до школи? Скаркарги? Перепитав Каркарлович. А вже ж були. Прийоми проводили обмежений. Ви ж знаєте, деякі батьки справді скаржилися, але ми всім розтлумачили, пояснили і вони погодилися. Ось, наприклад, страусиха Емма Емануїлівна. Її синок, хоч і птах, але літати не може, бо страуси не літають. Летюча миша пані Кажанова, яка намагалася нав'язати нам свого синочка Жанчика, Врешті погодилася, що вони, хоч і крилаті, але все ж не пернаті. А у нас лісей виключно пташиний. І все-таки, я думаю, треба шукати серед ображених. Наполягала Шуліка Сапсанів. Так, так, так. Підтримав її математик дято. А як ви пропонуєте шукати? Роздратувався Кар Карлович. Ну? Покрутив своїм довгим носом Тук-Тукович. Підстрихти якось? От ви її підстережіть, вигукнув Каркарлович. Довго тривала педна рада, довго сперечалися вчителі, але плідних наслідків це не дало. Що робити, так і не вирішили. Таємниця четверта. Минуло кілька днів. Якось уранці грифа прокинувся в кепському настрої. Вчора на уроці Шуліка Сапсанівна дуже хвалила пака за успіхи у вивченні орлиної мови. «Беріть з нього приклад», – сказала вона. «Дивіться, шпачення? А як прекрасно клекоче по орлинному. А деякі, хоч це їхня рідна мова, не можуть правильно і двох клеків до докупи». Вона, звичайно, натякала на грифу. Справді, після того квакання на співах у нього виникли серйозні проблеми з мовою. Шуліка Сапсанівна весь час робила йому зауваження. Це все о той таємничий жартун. Хай йому грець, думав Грифа. Але додумати він не встиг, бо у цей час почувся сміх. О той самий таємничий сміх. Грифа підхопився і на всі боки замотав головою. Ніде нікого, аж раптом... Чого це ти дзьоба повісив? То нудився, хотів, щоб було цікаво. А як стало цікаво, таємниці з'явилися. То той і скис. Голос був писклявий, наче дитячий. Хто? Хто це говорить? Скрикнув Грифа. Хочеш дізнатися, хто я? А вже ж! Ну тоді, сьогодні після уроків, візьми крякса, пака і гелуша і нишечком проберіться у коридор під сходи. Там у темному закутку є маленькі дверцята, Це вхід у підземелья. Я вас там чекатиму. Все життя живу в мармуровому палаці, а про жодне підземелля не чув. здивувався Грифа. Е Гей, ти чуєш? Але пісклявий голос більше не озивався. Грифа натягнув штанці і побіг у коридор, зазирнув під сходи у темний закуток і справді побачив там затягнуті павутинням маленькі дверцята з діржавими висячим замком. Тю. Почухав Грифа потилицю. Як же їх раніше не помічав. Хотів спершу побігти розпитати про ті дверця та батьків, але потім передумав. Ні, так не цікаво. Таємницю треба розгадати самому. Дорослі Ні. ламають голови, скликають під наради, а вдіяти нічого не можуть. І не потрібні мені ніякі гелбуші, паки та крякси. Я сам. Нічого ти сам не зробиш. Знову почувся песклявий голос. Вони тобі дуже в пригоді стануть, от побачиш. Грифа здригнувся. Ти думки мої читаєш? А як же? Грифа похолов. На уроках він був неуважний, і сеньор Фламінго поставив йому двійку. Мадам Какаду – одиницю, а Гер Вальшнеп записав зауваження у щоденник. На перерві перед останнім уроком Грифа вперше не грав у ворону, а по черзі підійшов до пака, Гелгуша і крякса, і кожному сказав. Зразу після уроків у коридор, що веде до спортзалу, будемо розгадувати таємницю. Зустріч у закутку під сходами. Якщо не боїшся, тільки нишком, щоб ніхто не бачив. Коли тобі таке кажуть, то треба бути найостаннішим боягузом, щоб відмовитись, а ще коли пропонують розгадати таємницю. Після уроків лисиїсти завжди відпочивали і розважалися. У палаці було кілька ігрових кімнат. І кожен робив, що заманеться. Хто дивився телевізор, хто складав Лего, хто грав у пташині комп'ютерні ігри, а хто тинявся без діла. Батьки забирали пташенят аж увечері. Тому ніхто не звернув увагу на відсутність грифи, Крякса, Гелгуша і пака. Підземні пригоди Пташенята зустрілися біля сходів, що вели на другий поверх до резиденції президента та помешкання родини Кондорів. – Ну що? – спитав Крякс. – Де твоя таємниця? – спитав Гелгуш. – Що будемо робити? – спитав Пак. – Значить, так. – набунджучився Грифа. – Справа відповідальна, тому всім слухати мене. Почувся сміх, і безклявий голос промовив. – Усім слухатися не його, а мене. – Грифа втягнув голову в плечі і замотав неї, озираючись. Крякс пак і ґелгу теж замерли, намагаючись зрозуміти, звідки лунає той голос. Зараз відчиняться дверцята, а за ними будуть гвинтові сходи. Спускайтеся обережно. На очах здивованих пташенях іржавий замок, скреготнувши клацну, невидима рука зняла його, поклала на підлогу, і двері розчинилися. І все таки куди ми йдемо? прошепотів Крякс. І що будемо робити? прошепотів пак. Як хочете взнати мою таємницю, вам треба впіймати чарівну птицю. Пролунала у відповідь. У підземельні? птиця? Здивувався Гегуш. Так. Кілька секунд вони мовчали при голомшенні. Ну добре, заходьте по черзі. Тримтячим голосом сказав Грифа. Я останній. А вже ж, командири завжди йдуть позаду. Глузливо пропищав голос. Рифа промовчав. «Я піду перший», – сказав Гелгуш. Гуси, як відомо, відзначаються рішучою вдачею і сміливістю. Гелгуш вступив у темряву. Крякс і Пак, доводячи, що і вони сміливці, кинулися одночасно і заштовхнулися у дверях. Крякс виявився спритнішим і проскочив вперед. Рифа, рятуючи своє самолюбство, підштовхнув Пака. «Давай, не задримуй! Спершу вони спускалися Помацький. Висічених у скелі східців зовсім не було видно, та потроху стало сіріти, і незабаром вони опустилися в величезну залу печеру, на дні якої сталево виблискувала вода. Там було підземне озеро. Світло падало згори, де віднівся отвір, через який голубіло небо. Та щойно вони спустилися у печеру, як навкруги усе шалено завирувало – це злетіли і заметалися по печері тисячі потревожених кажанів, і враз усе стихло, і кажани знову повисли на стінах униз головами. А знаєте, чому вони заспокоїлися? Спитав переляканий друзів Пак. Я ж їхню мову знаю. Пані Кажанова, що хотіла влаштуватися в лісеї свого сина, крикнула: "Не бійтеся, це лиси їсти. Ти диви, вони назлякалися, а ми їх". Сказав Крякс. «Може, ти злякався, а я зовсім ні», – буркнув Грифа. «Ніхто не став заперечувати, хай говорить, як такий розумний. Все одно ж усі бачили, що він аж присів від страху». Пташенята стояли на березі підземного озера, не знаючи, що робити. І тут почувся голос. «А тепер перепливайте на той бік». Грифа закопили в дзьоба. «Ага, перепливайте, я ж не вмію плавати». «І я», – признався Пак. А літати ми ж тільки вчимося, а озеро овне, яке широчене, і обійти неможливо. А бабіч – стрімкі стіни. Зате ми з Кряксом мімо плавати, ми ж водоплавні, – сказав Гелгуш. Правильно, і ми вас перевеземо, – вигукнув Крякс. Гелгуш як більший взявся перевозити грифу, а Крякс – пака. Ти за мою шию крильцями тримайся. Щоб не впасти, порадив паковий крякс. А ти за мою, сказав і Гелгуш. Я й так не впаду, самовпевнено мовив грифа. І вони попливли. Грифа вперше в житті плив по воді. І це йому так сподобалося, що він закричав. Ого, слухай мою команду. Повний вперед, права руля, так тримати. Усі ж хлопці у душі капітани. Грифа так захопився, так розмахався крильцятами, що втратив рівновагу і шоубов всю воду. «Рятуйте!» – заволав він, захлинаючись. Гелгуш схопив його дзьобом за крило і ледве втримував на поверхні. «Стривай, я зараз перевезу пака і допоможу!» – гукнув кряк, з чимдуж пливучий до протилежного берега. Висадив там пака і мерщий назад. Він підплив саме вчасно, бо Грифа вже наковтався води і булькав, втрачаючи свідомість. Кряк схопив Грифу за друге крило, і вони удвох поволі потягли відважного капітана до берега. Коли Грифу витягли на берег, він не виявляв жодних ознак життя. Кряк, Спак і Гелгуш розгублено перезернулися. «Невже він?» Гелгуш не договорив. «Поква, кваптесь, хлопці!» Почулося раптом стевря. Йому треба негайно зробити штучне дихання. І звідки згори на берег ляпнулася велика жаба у золотих окулярах. Ой, хто ви? Пробилькотів кряк, спак і гелбуш вражено мовчали. Знайомитися будемо потім. Треба ква квапитися. Не можна гаяти ні хвилини. Спершу кладіть його на живіт. натискайте, щоб звільнити легені від води. Отак, правильно. А тепер кладіть на спину і вдих, видих, вдих, видих. Під керівництвом незвичайної жаби пташенята зробили грифі «штучне дихання». І незабаром він розплющив очі. Ой, що зі мною? Уже все гаразд, живий. А тепер давайте знайомитися. Професор Кваквакум. Виявилося, що жаба у золотих окулярах то ніхто інший, як знаменитий професор комахознавства, доктор болотяних наук Жабурин Жабуринович Кваквакум, який вийшов на пенсію і оселився у безлюдній печері, щоб ніхто його не турбував і не заважав писати мемуар, тобто спогади. «Кваквакум?» Вигукнув грифак, мить згадавши, як він квакав на співах. «А ви, пробачте, не жар птиця?» «Жар птиця?» – щиро здивувався жабурин-жабуринович. «А хіба я схожий на птицю?» «Ну, вона ж чарівна, мабуть, може пере... той, перевтілюватися і говорити пташиною мовою, хоч на вигляд і жаба», – сказав Грифа. «Ні, я не птах, а пташину мову спеціально вивчив. Треба знати мову тих, хто на тебе палює. Має намір тебе з'їсти. Я маю на увазі чорногузів». Але ви, здається, не чорногузи. не чорногузи. запевнив професора Крякс. Це добре. Ну, спасибі вам, сказав жабурин Жабуринович. За що? здивувався Гелуш. Кожна нова зустріч збагачує життя, а відтак і спогади, тобто мемуари. Епізод з героїчним урятуванням грифи стане окрасою моєї книжки. Це вам спасибі! вигукнув Крякс. За те, що навчили нас робити штучне дихання. Бо ми б грифу самі ніколи не відкачали. Сказав Гелгуш. Був би він уже й не живий. Цветхнув пак. Дякую. Прошепотів грифа. Будь ласка, радий, що можу ще когось чомусь навчити. І це добре, що у вас є пташини лісей. І що ви там вчитесь. Передавайте вітання своїм педагогам. «До побачення!» З цими словами Квакваком стрибонув у гору і зник у темряві. Там у глибокій ніші був його кабінет. Щойно професор зник, як несподівано, по підберегам з води вигулькнула здоровенницька зміїна голова. Роздявивши зубасту пащеку, вона погрозливо засичала. Пташенята з жаху зацепеніли. Тікати було нікуди, їх оточували прямовисті скелясті стіни. Стривайте, я знаю побалакаю, вигукнув пак. Я ж знаю мову плазунів. І він засичав по зміїному. Змій здивовано схилив голову на бік, не чекав, мабуть, такого відташеняти. Посичали вони, посичали, і пак обернувся до друзів. Це зміїний прем'єр-міністр Гадюк Петонович Аспит. «Одного з вас?» – каже. «Мушу з'їсти. Голодний. Швидше, каже, вибирайте кого. Мені, правда, отой голомозенький подобається найбільше». І на грифу показує. Грифа похолов. «Ну, зараз проголосують за мене. Згадають моє над ними козакування. Але я?» – каже. Вівдалі пак. «Не наполягаю. За кого проголосуєте, того і з'їм». «Я демократ». «Нічого собі демократ», – вигукнув Крякс. «Що ти таке кажеш?» – вигукнув Гелгуш. «Голосувати, щоб він когось із нас з'їв? Я ж лише перекладаю». Образився пак. Гадюк Петонович, не розуміючи пташиної мови, мовчки переводив погляд своїх страшенних очей з одного на другого, видно міркуючи, за кого ж проголосують. І раптом Гелгуш вигукнув. «Ану, збилися докупи, обнялися, вчепилися один за одного, всіх одразу не проковтне, подавиться!» «Правильно!» – підхопив Крякс. Пташенята збилися докупи, обнялися, притулилися один до одного, завмерли. І тут раптом гадюк Питонович засвистів щось розпачлив і зник під водою. «Що? Що він сказав?» – обернулися всі до пака. Він вигнув. «Ой, я пожартував! Я більше не буду!» Когось, наче злякався, вибачився перед кимось. «Тю!» – здивувався Крякс. «Треба якнайшвидше вибиратися звідси!» Рішуче сказав Гелгуш. «А як?» – Поцікавився Крякс. «Ти в воду полізеш? Я ні!» «А вже ж страшно!» – зітхнув Гелгуш. «Хто його зна, того гадюка? Що він надумає?» запанувала гнітюча мовчанка. «Пробачте, хлопці, що я завів вас у цю халепу!» Похилив голову грифа. «Я ж не знав, що той підступний голос заведе нас у печеру і покинена призволяще. Дурний я дурний, повірив, що жар птицю можна упіймати під землею!» І раптом пролунав писклявий голос. «Не такий вже й, та й дурний, якщо догадався вибачитися перед хлопцями!» А птицю ви вже майже опіймали. Як це? Прохопився Грифа. Ви кого спершу зустріли? Кого сполохали? Хто хмару літав по печері? Ну, кажани. Правильно. А хто вас учив робити штучне дихання? Жабурин Жабуринович. Кваквакум. А хто він такий? Що за істота? Ну, жаба. А тепер скажіть, кажани жаба, що між ними спільна? Які літери? Ка, Жан, Жа, Ба, Жа. А що кричав грифа, коли тонув? Рятуйте! Кричав. А вже ж, рятуйте! А що я по-вашому мав кричати? Ура! Образився гриф. Правильно кричав. Сказав голос. Нічого іншого кричати не міг. А які услові «рятуйте» приголосні? Приголосні «р», звичайне. і «т», «т», правильно, Недарма на уроках мови сиділи. От і притуліть до вашого «жа» оті приголосні «жа», «р», «т», «жарт», «жартуєш», «а вже ж», засміявся голос, «от вам і птиця, тільки не «жар», а «жарт», то ви не розчули «жарт», «птиця», «моя мама», Чарівна жарт птиця. От і вся вам моя таємниця, а я жарт пташеня, жартик. Пташенята вражено мовчали. Що, не вірите? Дивіться. Жартик. І враз перед ними з'явилося чудернацьке пташеня червоне можжар. пірячко на на голові кумедний рудий чубчик, оченята веселі, дзьобик усміхнений. Моя мама веселить дорослих, а я дітей. Сміх у житті дуже важливий, просто необхідний. Сміх – це радість, здоров'я. Тому ми з мамою маємо чарівну силу, можемо робити різні дива, ставати невидимими. Та все одно... Жартик зітхнув. Я вам так заздрю. Заздриш? А вже ж заздрю, що ви вчитесь у школі, в лісеї. Це ж так цікаво. Я на всіх ваших уроках був. Неведимкою, але це зовсім не те. Ніхто мене до дошки не викликав, ніхто у щоденник зауваження не записував. І на перервах ніхто зі мною у ворону не грався. Раніше пташиних лісеєв не було, я жив собі спокійно, а тепер... Жартик зітхнув. Ну ти даєш. Засміявся крякс. Жартик, а зітхаєш. Слухай. Вигукнув раптом гриф. А давай до нас, у клас, поступай. А хіба мене приймуть? «А чому ні? Ти пташеня? Ташеня! А що чарівне? Можна й наговорити! Та ні, обманювати гарно. І взагалі, мама казала, що як я захочу, то можу позбутися всіх чарівних властивостей. Я це зроблю, щоб бути з вами на рівних, щоб ви не боялися. Оце востання зараз стану невидимкою, перенесу вас через озеро, а тоді, хоч я й гадюка налякав, але хто його знає? Все-таки змій. Правда, треба буде тобі з мамою прийти, – сказав Грифа. Такий порядок. Ну, раз треба, то прийду з мамою. Незвичайний новачок. Ліцей вирував. Усі вже знали приголомшливу новину і з нетерпінням чекали прильоту незвичайної мами з незвичайним сином. Навіть сам попечитель ліцею президент Грифон Грифонович Кондор з дружиною очолив позачергову приймальну комісію, що мала розглянути питання про прийом до ліцею нового учня. Комісія сиділа за довгим столом, накритим червоною китайкою. Пташенята обліпили вікна, і от вони з'явилися. Жарт птиця була дуже схожа на жартика, така ж червона, з настурбученим пір'ям і з кумедним рудим чубом, з веселими очима і усміхненим дзьобом. Тільки, звичайно, велика, доросла. І чуб у неї був не хлоп'ячий, а жіночий, з буклями. І очі підмальовані, і дзьоб підфарбований червоною помадою. Здравствуйте! Чемно привіталася жарт птиця і кумедно вклонилася і шарконула лапою. Здрастуйте, здрастуйте. Відгукнулася, стримуючи сміх, приймальна комісія. Треба було налаштовуватись на серйозну розмову. От привела сина, мовила жарптиця. Так хоче вчитися пуцвірянюк, аж плаче. А йому сміятися треба. Прийміть, будь ласка. Приймальна комісія мовчки глянула на попечителя. Григорона Григорович, як? Спитав нарешті Каркарлович. «Ви директор, ви і балакайте», – сказав Кондор. Щойно перед прильотом в жартиці була педрада, на якій думки розділилися. Одні вважали, що жартика треба прийняти обов'язково, інші, що приймати не треба ні в якому разі. Кар Карлович почухав потилицю і почав. «Ви розумієте, Шановна, навчальний процес – винятково відповідальна серйозна річ. Це не жарти». Ми, звичайно, з радістю прийняли б вашого сина, але чи не позначиться це на дисципліні у класі? Жартику. Глянула жарптиця на сина. Присягаюся. Вдарив він себе у груди. Він присягається, бачите? Сказала вона. До того ж, закінчилася перша четверть. Учні так далеко пішли вперед. Чи зможе він нас догнати? Жартику. Знову глянула жартиця на сина. Присягаюся. Знову вдарив він у себе у груди. Бачите, він клянеться. Клятви – це одне, а знання – зовсім інше. Хай проекзаменують мене, – сказав жартик. Проекзаменуйте його, – мовила мама. Приймальна комісія перезирнулася, ті, що були проти, глузливо за все усміхалися. Ну що ж, давайте, – сказав Кар Карлович. І почався екзамен. Вчителі по черзі опитували жартика, і він так жваво і правильно відповідав, що вони аж дзьоби від подиву роззаваляли. Вони ж не знали, що він невидимкою був присутній на всіх їхніх уроках. «Кар-картина ясна», – підсумував нарешті Кар-карнович. «Молодчинка! Якщо далі так вчитимешся, зробиш собі кар-кар'єру. Приймаємо!» Потім спохопився і глянув на Грифона Грифоновича. Так, Грифон Грифонович, президент тільки мовчки велично кивнув. Він же не міг сказати, що прийшов спеціально для того, щоб забезпечити вступ жартика до ліцею. І якби комісія почала схилятися до того, що не приймати, він би обов'язково втрутився. Грифа добре попрацював з батьками. Так у лісеї з'явився новачок. І все-таки він жартик. Весь перший урок він сидів тихо, не підводячи голови і не дивлячись на однокласників. Це й не вимагало особливих зусиль, позаяк був контрольний диктант з орлиною мови. Шуліка Сапсанівна диктуючи ходила по рядах між партами і пильно стежила, щоб ніхто не списував. Ніхто й не списував, але раз у раз усі з цікавістю зиркали на жартика. І тому були неуважні і наробили не багато помилок. У результаті відмінно одержав лише один жартик, А на перерві грифа, як завжди, «У ворону! у ворону! І застрибав до жартика, який теж стояв на одній нозі, готовий до гри. Жартик був значно менший за грифу, і той уже був певен, що переміг, але в останню мить жартик спритно ухилився, і грифа з розгону проскочив повз нього, втратив рівновагу і гепнувся на землю. Пташенята зареготали. Рифа підвівся, озирнувся навколо і теж засміявся. Це була його перша поразка в улюбленій грі і перша перемога над собою. Хоч жартик і клявся поводитися зразковало, але в сидіти на уроках цілком спокійно врешті-решт не зміг. Усе-таки він був жарт. Його тягло на дотипи, репліки, жарти, і помалу він почав виявляти свій характер. Та оскільки вчився він добре, вчителі прощали йому його витівки – «У кожній же школі є свої жартики, у кожному класі. І якщо вони добре вчаться, і битівки їхні не злі, не образливі, вчителі хоч і гримають на них часом, та люблять їх не менше, ніж зразкових нудних слухнянців». А грифа дуже змінився, він уже й не збиткується з інших, не кривдить нікого. Правда, іноді йому хочеться знову показувати, але гляне на жартика і схаменеться. «Сміх – то велика сила, і не треба нікого бити». Вдало пожартуєш і вже твоє зверху. Дотипами розовим треба змагатися, а не кулаками.